ا دا ور نه خطر په لاره کې ټول کې د راګر ټول مستقبل بیا شي دا نه شي په دې کې خو نوکری نه لاویږي نا ما دا نه نوښه وړم په توه نو کوړم چنا دې په دغه ورو نه نشي وګړي وګا چې په دغه ورو نه کې دشمن نه بیا څنګه مسلمانې هغه به دشمني دی ابراهیم علی السلام وې وژنوک نیو باندې یا انا بودن اسنام بچی مان ورځ ما بچول راه देवादरगाउनुना दे अल्लाहदरगाउनु दे देभारत में बच्ची आज नमन जमूरी शुरू की रबी नाव ना ललका जीरा मीना नास हेरबजमा इबादत सदी दरगाउनु गुमराह करे देर खलक देर खलक इत बाकले रे धारंगी सुरति नहलते अंधा परमाई करले समय जिबारा 8 नंबर 36 स्वदेशम ما هر رسول تدابې دي چې ریبا نو تا الله اوغي دې باندې چې څنره قسم نه نه چې دا دا کورو فودا ته پیاند کوي نو ور دي و دا الله دا د بل چا نه کیږي کي هردا که تمدا کمنه را ولا فی كل امه الرسوله پتہ یې درالې کله یې مبارک امه دی او طریق ہمارا جی عبادت کی دالنا وقت نہیں پتا ہو تو جان بچ کے نہیں عبادت جگہ رلانا کبھی میار نہیں لیے گلے او داندیاں نہ پاک خد دنیا دا سو برا جی اسو گلی راتنے چاغوی دالنا پدی حکم کرے جی عبادت دال لاو سی او عبادت تے پر چا او پر مشرک عبادت دیوکو دارنگ صورت ماری دی اللہ فرمائے اس طرح سے کی پارہ 5 نمبر 21 خالا لادی یا ابد ایبراهیم علیہ السلام کلا چیخ بل بلابان یا عبدی متعبدو اے لار اول عبادت کے مالا یذ مو ولا ینصرو دا چاچ ناو ری نی ویلی ولا یغنی عن دشیہ نہ بچو لیشتان اسشی علیہ السلام تم راجی انسان دی بچو به پارسال کئ چ اللہ دے پلار ته یو اے پلاړه وړي باندې د پادښت کې دا چې ریډل ریډل نشي کولای نظر نقصان درکولي او دا به ته دینه نه چې کله پلاړه لورونې پستر کو باندې هغه یو ګندنه علی تروان نه یا یو ګندنه تروان نه او تیې زمينه چې دا نه پلاړه روان دي څنګه ته ورخیږي او نه ني نه او تیې د اجر اوري چې پلاړه په دې طرف مزه وګورځي ګنده ته به دا بلکې دا تا وانا دی بچو دا جهان پلا شرکی او دی شرک نه بچین او دا دې دې بنره یا با دی لم تاسو اے پلا را ولي بالغچه ما لا اسمو دا سوچ نه ولي ولاه سير او رونی ولا یو ज्ञान کشیا نبه شو له شي سانس دا مزل د ابراهيم عليه السلام موا دا ټوله ام یاد چموري ناوري داد تولو احناپو مسلرا چه مڈی ناوری، داد تولو پزدیرانو مسلرا چه مڈی ناوری، داد تولو مسلمانانو مسلرا چه مڈی ناوری، و لا یوگنیاں گشه آن، نشی باشکوله افتان ایچ چه، ایچ چه لن نشی باشکوله وڑی ورط چگی وحی، او دا گنو سورتنو کی دا مسلرا پیشکی، سورتی آن آن کی اللہ فرمائی، آت نمبر ایس بلدن اعبادتا قسمونا مخي قلن صلاة و نسوك <دال> قوابشک عبادت بدنی زمان عبادت مالی وما یا یا او زنسور زمان وما امات یا او مرز زمان رب العالمین هغه الله هرې چې رده مخلوقات عبادت بدني عبادت مالي زموږ خير او زموږ شر داتول دا الله پر دې نه اي شریک اللہ. لا نه اي شریک لا نشه برخيوال الله سره عبادت بدني کې الله زړه څوک کی صدر نه کما عبادت مالي کې بځو کی صدر نه کما ما د کوم خير او رار کی پای کې بپسو کی صدر مادا کم شر آرس اینو پائی که مبلسو کی صدار نکمان ودی ذا لکا او مرتو پدی رات او کم شرے وانا اول المسلمین اوزا والنمبر نیا غاری خودن کنے مالاتان اول غارض اللہ تک دمان دایل شرک ایتی قادی تسمونے سلوک اسما شرکو حقیدہ شرک پیل علمو شرک پیل دعاو شرک پیل شرک عبادتو دا سلوک اسما شرکونو چکلمو باندې اذان کوي صدا سنور کیس مشک راته سنور د الله اکبر اول کی وې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د دې جداګدا مان را الله اکبر الله الوی دې په دې بار د علم سره یې پارس ته یې والله از کلي دې اکبر الله الوی دې په دې بار د تسرو سره کنه بنوختار رسې الله یې رسې از الله اکبر الله لیره په اعتبار د دوه سره تکلی پور کی چې الله تواله کیږي زګلوي ره الله اکبر الله لیره په اعتبار د عبادت سره پور کسم الله لکیږي زګلوي ره د سن او کس مشرکی رد ده نو بیا مو اذین وای اي شهدو الله الا الا الله اي شهدو الله الا الا الله ګواہی کوم چې نشته زایقوم کی نشه عادت سره خون کې پیدلانا مدیا ور پچی وای هر څارو امنا محمد رسول الله زایقوم کی محمد الله رسوله غوځلای تاوی نه مقصد دا دی شرک نه پرې دماتی ده کې جماعت توحیدی عمل کغه کې خالداده نبی علی السلام په طریقه حیا علی السلام او تر څو منځ کاه آخې دې صفایشه وې وینځلا شیر دیوت توحید دیومانه د پیر امر ته به داړي دی ومناله موس موس د وا پیدا بازار کوي داړي کې سموس کې موس کې یا کنابو دو ویا کناستای نو چې بارو دی را مده چلو یع وانا راوړی چې کی تیرا ان دې مونږ دې پیدا وکړه حيا الله سلام ا بیاو حيا الله الفلا راځه زه د ګام بیا کیدان مور دې او پیدا ګامیا دیو ګامیا بي مولانا خان باندې جر آه او جی بین زانو او دومره په انسانو دا درځي خپل قران نور الله مرګه یو ولنه شاګردو انا او جی پیرونو او دومره درور په حاضر څرګېږي دا خبره کله کله کولا چې ما خوځین دشمنان نه مشرکان نه ما په وېدی په مشرګ له زمرې زمرې له ورکا ما د مخ نه نشي شته اته شان نه نشي شته په پدایږي حالت به مليږي ما او دا د فاري اذاني کا او فاذان باندې ودالوي هيا الله سلام هيا الله سلام هيا للفلاذ اذا جرا ور شي په تمام چ باندې شانويش اور خپل دې راتي او الله امر په شاهدت ورکو تاریخ ناش چرته نه دی لې دی چې فاذان باندې ټول شي دې شهرې انسانو دا اذان چې کل دګه بیا مو اذینه اخيره کې ځو الله اکبر ما خو ناش الله دې په اتباع د علم او تصررف سره الله اکبر الله دې په اتباع د دعای عبادت سره اخر کې وای لا اله الا الله سبحانه مدد دایې کو دنیا ته قران رشید ته نو سلام منلا لا اله الا الله چې دی دانه کې وځه مثلا زلا فراجا څنګه اقتدار شروع کما څنګه سیاست نیاسو ته دروغ مارو شروع کما نه نه اخر کې باندې مثلا دنیا م سلام ازان چی کهنو حدیث کی راجی شیطان تفکی ولیو زوراتو نو دے تیزونا چی دا تیزونا ولی چی ذکا چی اعلان توحید وری او دا تو تفتی شیطان چی دولی دنیا توحید اعلان او رسیدو او دا شرک ردو شو او چی کلا ازان ختم چی نو دعا الله اللہو مربحا جی دعوتی تاما یا الله دا تاما دعوت تی او را دعوت دا ازان دی که توحید دا شرک رد دے پکی دا دعوه اعلان لري اذان او چت اعلان دې د دین په لور چ اعلان نشته دا څنور قسم شير دې راته مځین قسم شير کو دا د فوارې په بسټو ها د 10 مځین قسم شير کو شير کی تهلي د شير کې تقاې څنور قسمونه بیان شو خو د شير دا نه نه دبلچا تنظیم کې فاره طریقه باندې جره طریقه الله لا خاصري فاره س تارونه یا مال خرج کول یا باندې د خپل ځان نه کدا حرام دي الګا الله نه حرام کوي یا ورته حلال وي الګا حلال ني دې د شرکتې ته لیوي دا قران د نړۍ ځای نه کیږي تر کېي اورات په دې باندې کیږي سوره د مایده ګلاب نمبر ستاتی هو ني چې دا په هو ني په اړه حرام مو جوړوي یا ای ولدی نامونو اے دی ایمان خوندانو نا تو ریو دوی باد ما رام وای پاک ما الله ناو نفم اجل الفی لا تاسنا الله د لا یوسید نار کنه پرانی مارام وا چیراده بوت پرز باندې دې جار خپل هاراندی د تسبیره وشي بودری براورشي منگل پرز باندې کارو نام کا داورې ستیری دي او په پدیانو فیري په مسلمانانو غوډي نيسپيري ایا و شین صادر ما چوي کې د لار بدل لمړکی او د چیرتار نوکرا 14 بدل لمړکی وای ها چې تا و مطلب د له څنګه منځو ها څه ویواله شه او دا مته وا او ټول چې چیرګه باندې وای ها دا به زر زر مولال عليږي د 13 ورځې کې باندې روي نو تیر مولال ایږي دا باند کې ویل دا چرګې نو دا سره وړي ډول دي او موږ هم تەخ طریقه خوده روا چرګې مسته کې او سربيش نه باندي نه وي دا نه دا جره سروم سره وي هغه یو سوره دینه ارګتو هغه خپلې او چې کل موږ چې هغه مستنه چې تفونه وي یاد راخاره ته ها نو چې چرګې کله مالې شو سربيش ها نا شروع کړي چې په ارتابه خبره ورته نه چې دا خو بانک ویلې دا ور د مداله دا بل س مفري ممولاې وړي چې هغې د افري پاغبانې حرامتي دا چا را مکرري د حالان له د انزل وې په عرا مکری وه ځکه مجاله خو بهه لو نوکه ځان ل سپوت پکې کووني د انزر ونه لا برګه دا به تاسو نړئ دا د پیریر او دا د می تیر دا دا د س دا ده دا به د ملا کې دا بلتون نوړ د دا پهه بچ تو ورین تلا ما رامه وای پاک ما ان اللہ او نکم آشان کریا نتاسنا دا لانی وی رانکری داخل کو پایان رانکری یسی می رامه وای ولا تاذو ذاته مکوئی ان اللہ لاوی بول موتوینا یا کینن اللہ وینن کی جاتی کو سرہ دا یتی کراندری masala کی صورت یان عام کی اللہ پرمائی وکانو عاجی انامون اوای دی کدا سار وی دی نو هر کونو پدلای جون باندے په منگا لا یتا موان بفر دی نا الا من شاء مدراش سوق زمن وقی دی د زامی ما کیدا کارو په دینور کینه خاوډونه غره دابه پره کته دیه دا د ځانه دونه جوړی سفنبا کې وای اودو چې د قربانه ای د کوتی چیرې نه زاروی غنه دابیا سړکېږي وانا هم نو زارې هرې مزوره هل ان چې وی شاګان دای وانا هم نو تودین بما كانوا يفترون زر دژ صداب ور کی دې اعلان باز باندې کیږي د زنه ګولې د زانه ته روښوکړي او ير دا حالت د هران دي اعدا صرف نارینه خوړي او دا صرف زنه نه خوړي اعدا به او اعدا به لال کړي د زانه چې دنه ګوړي به ان شاء الله په وروته مای دي چې لنرسو هلته مزر دې رسمونو بیا کوم په تفصیل سره بیانو او او قرآن کریم اوو دے حرام کریو، اوو دے دیتا حرام میلے ہو، دا حرام دے نظر دے غیر اللہ، او دیتا گرے شر دا حلال اونو دا اللہ حرام کری دی، او دا خطول دیلونو چی حرام دی، سورت بطرکی اللہ فرمائی ایسو 73 آتی، ایک سو تری اتتر یو سل دری او یایم انما هر رمالے کمول میں تتا یقنان حرام کری تازبانی خراج د مرداری ود دما اوینا بایدن کی دادربانی حرام ادا ویلے پی حرام کری دا تا دا یو رسمو سدا رسم بے کاؤ وی چرہ چماشمان نہ پائی مدد قربانی سروے کید اعلان کہی مداری روی نے تو یہریں تھا پاغی کی لال کہیں تو کی بافرو وی چڑا پا دی جی آدار سن حرام دے تو کالا و نہ حمل کیں بھی یوغہ کدیں دی رو و ما و لغیر اللہ آج کی آجی آواز آج کی آواز کی پابندی نہ پارا دے دا د بابا منښتې دا د پلاڼې منښتې دا شي حرام مرګار دي دا د خندیر نه حرام دي دا د ټول سیسون نه پخلی تر حرام دي دا مصلا قران کریم وو ځای دي تر کې خصوصي او دا وینځي کار پوهما سورۃ النحل کې الله فرمایي درسمه ۱۳ سورۃ النحل اپ نمبر 115 السلام علیکم الملک داد یکین نارام شی په تاسو باندې اراکم په تاسو باندې مردا را و ما او اله لګرنده ای به اچا وږي د بارا دګر لا پاګي باندې بغیر د بچا نن दाशे पलित्यों मुर्दार ने कारें इस सुरत आज के अल्ला परमाई वह लस्मा जिपा रहा आज नम्बर ती देर्शम जालिकाव मैवादिन हरुमात इल्लाह जालिकाव मैवादिन हरुमात इल्लाह او اخر نوې ترپیا خو هلته زموږ له نامو اله ما یو د علیکم بدن بر رضا ځان دا غنه د بولونه مینه لوم ځان چې درغو نکه پرات دی درگاه کې پروت دی یو نه جسته رجسته چې ظاهر باطن سره په لې خوته خو نه تا الله وایې پات ثاني بر رضا مینه دا غلونه کیدر گاونو کې پراتني ا دې دا خرددار په خپل هر روانه وو ګوندی برامره تغدوي ا دې خرددار خرددارو پارٹی ته کې پارٹی باندې تاسو به خردات ستو ها خرد خو له شي وي چې ستو وي چې خو له شي وي هغه ستو ګوندی نه ها داوی د پلانې د کو خرددار بدن دې رځه من له اوسانه زان بکې دا غولونه زان بس کئی دو دینا دو شرکنا فران دا سی جبارت پی کئی او دا سی مسئلہ جکر کئی سور پی مائدہ کم اللہ فرمائی آت نمبر نووے یا ایواللذین آمنو اید ایمان خواهوندانو این اما الکمر والمیسی رو یکنان شکل شرابو کولد جو آرهی والانساب اوڑل درگاهونو تا والاسلامو قسمت مالو ملتغ شروع رجزون داخل دی بول دی پلیچی من عمل شیطان سو تاد شیطان اده ایده خورده را تو وقت ویرارو مرزار خوروا وچنی بو حوزان نہ الا كنتفلهون به لپاره چې کانیا دی او دರ್ಗا ته چرته دی کیور کې یو دا انوا پرتي د مرزا را دا ګندل اسنه پکواله شېو په باندې چرڅن کی دغره تم کیږي هر صبحی پرتي ګډ وډر او پاني کې دا کړي دغتم کی راوتل د ګتو خپل وقوه مرزا روانه دا دې دا دا اګه چې سړی کنا ا دې زمرا خواب و او گندو نئی پاچی رجوم نین آمال شیطان پلیپی سوڈاد شیطان وچنی بوو جان بچکی لدین لآلہ لکن تبلیون خام خاش کامی آکشای لدین زان بچکی آجے خری آداد طول دننچی حرام و آد طول چیزنو طول کتابو آس پر اولما دیتا حرام ملیدہ با شامنسور بابا څلتي تا تلیر القران استاګه ما دا وایي د ګرګری ویه وا له مو انما مما ينذر الاوام من اثمي وذاتي ودنا ني ودرایني ونا يای نازراي او دیای ګرام فال واسطه غرام کوه کا ملفوظات دي داغه محفوظاتي تاس که راته له اضرار ول اشرار هغه دي 333 صفاباني ليدي چې دانا نه بغیر د برجانو باندې چې منه تاسو جو کو ځاوي اومشي ځونو ول مزبوط وين نه ته ته نه سره مشرک دي دا کوم شي چې ول ادا پلي دي کدي ګریبان خدمت علاق اولاد هرامي اندي پیر بابا وتا هغه خبره له کابل کې داني کتابونه داليكي دا په لې کې هران ديو هغه ویني راڅرګنده فرني هران ورته پټي کوي ګانوې دڅل چې ادان څه دا ورته وایي واڅان يبد ثاني بوو لا لاوندوبلیونه ځان به څه ردي بولنا هم مخاچي کان يا شي مونږ نه نه هغه کارونه څېکر کړل شي بایکي دمو هي دي نو اختلافو چاوی دا لا نه پغل ملي هغه به رامدته اما سلام ته ویتی او دې ماږه کې د مشرکینوم ذکرګر کیو شير کې لنډه کا او دې مشرقي تصرف شير دعا شير په دې نه بارته او شير کې په لې کې نزان به اعلان حرام جوړول هادا لن بغیر د پرچا په نوم به منځ تک ولا نور به ان شاء الله انځبه کریم س اصول او مبادي بيانول دارینه منګه اعتاب د قران کریم او اغه کارونه چې پخې د قران پس دګړي کې من راضی او اغه صفات بیا منګه तारीफ د قران کریم بیان ک او اسماء دو قرآن کریم حکمت د نزول دو قرآن کریمم بیان کرل بیا آرک کارونا چپاغی کے دو مشرکینو او معاہدینو اتفاقو او بیا آرک کارونا بیان کرل چپاغی کے دو مشرکینو او معاہدینو اختلافو او بیا ورسراع اقاعد دو مشرکینو جو دا مشرقینو دا شرکی ابتدا یو عقیدہ کرے ناغس الور قسم شرکو او بیاور پسی شرکی پیلین و پاگی کی تحریمات د زاننا او دا زانا حلالول نظر دا غیر اللہ کول دا غی بیان اوشو نن منگا د مشرقینو قسمو نا ذکر کو مشرکان سلور قسم دی اول نمبر مشرکین بالعباد الصالحین چه دنیکان و بندیان و عبادت کئی او دویم قسم مشرکین بالکواکبه چې دلواره ستورو او اسفق مې عبادت وکاو درېم قسم مشرکین بل ملائکه چې عبادت کړي څلورم قسم مشرکین بل جنا چې د پیرانو عبادت کړي داسلر قسم مشرکین دی اولنے چکم قسم د مشرکین بل عبادت صالحین دہی تفصیل مشرکین بل عبادت صالحین دا او دیمہ پیڑای کی دا پیدائش ویو ا ابتدا ہی او پلس ما پیڑای کی بیا د دی عبادت چھوڑو ڈنیکان و بندیان و عبادت شروع شوئے ہو چھکلا دنوح علیہ السلام عمر یوصل آتیاکا لتا ارسید ہو نو آغا زمانہ کی اللہ نوح علیہ السلام تواہر آولے گلا چھکلا دنوح علیہ السلام تواہر آولے گلا چھکا دنوح او درا رد نوح علیہ السلام شروع کړیو ا امام راضي رحمت الله له اگلی کی اقل من سره د عبادت چکل کای نه د عبادت نه کای د دې وجه نه چې غټه دا یا وندا بلکې هغه چې عبادت کای نو پدېشی علی کای چه دا شکلونا دا سطورو دی. یا شکلونا دا غمونو دا روحونو دی. یا شکلونا د انبیاءو دی. یا شکلونا دا نیکانو بندیانو دی چه کم تیر شویو. او دا اوی مقصدن داوید دا عبادتنا. چه دا دوی پا دا عبادت بانده. منگا اللہ ترسو. دیکم لے شکلو نا جول کری دی او تصویرانی ولا جول کری دی او پا دی که اغا خلق بیا اختشویو دا مشرکین دنو حلیثلام دا زمانی نا جی شروو شو او نو حلیثلام کل رد شروو گا پا آغا زمانه کې د پینزو نیکان عبادت کی یو ود باباو دویم سواع درم یغوس و سلورم یعوق و پینزم نصر در پینزم باباگان دانیکان خلق و در دوی عبادت شویو او قرآن کریم در پینزم آراب سورت نوح کی ذکر کئی یو کم در شمسی پارا سورت نوح حد نمبر تیست سورت نوح آد نمبر تیز یو کم درش مسیح پارا آد نمبر تیز <تصفيق> <تصفيق> وقالو لا تذرن آلحتكم او وائدی مبرد ای آلی ولا تذرن ودن. او او مبرد ایود بابا ولا سوان او نسوان ولا یغوسا او نیغوس بابا ویهوک ویهوک بابا و نصرا او نصر بابا دا پینزه بابا گانو داوی او دا عبادت با حوی کو دی ابن عباس رضی اللہ تعالی نهو فرمایی ود سوگو یو قال لهو شیس دا دا شیس علیہ السلام بابا ویلی شیس علیہ السلام پیغمبرو. او فاتشو او دوی ایبیا عبادت کو یو له هبهت الله هبهت الله مرته ویلې کېدو او دا د عملګری رونه سوای یو کو نصر دا څلور واړښونه دی ودلې ودي سردار ګرځولیو داخل کو سردار ګرځولیو او بیا د دې عبادتې شروع کړو ود دوستای والاو چ خلګو باه ستوستی کوله نو بابا پس بلالل هغه ته و مینت داري وکړه اوسواد ساين یعنی اوکار کې باه چې پاتې رالل نو دل بدلل چې دا کار را لخوا مخاوخه خدای به شي پتا به شي یوق دا اوق نه چې په دشمن به غلبا غوښت نو دل بلالل چې مننګ غالب کې یوق بابا او نا سر طاقت تا دا جدا جدا الہی نه وی او داغه عبادت وکاو ونو علی سلام داغه ردو او داغه پرات کی آرام شو او لګیا شو اادو بها مانن سیوا و مثلیه یغوس و یوق بیس ذلک من من د شدايري كما يحطف المصدر بالواحد السمديه وكما نعرو في سوقها من بحيرة وحلت لغير الله جهلا على آمدي وكما تعائف عند القبور مقبلا ويلتمس الأركان منهن بالأيدي بيار خلق على الاسواد ويغوس ويوق ونصر عبادت شروك او شخص كي ورطة شغي وي دا غيبا نمبان او دا الله بغیر بل چا د چغي وي د قبرونو خلول کې او د قبرونو چار چارې راويږي بیا کارونه شروع شو الله له بل ځد بیا یو انسان پیدا کی او دا غرت شروع کی قرآني قرین چې کلا دیبانې راکې دي دی مشرکین وباندي نو د نېکانو باندېانو عجز شوکی چنيکان باندېان ټول عجز دي دغه سوره تنجم کې الله فرمایي اویشتمه صفاره نور له سمایا قَذَرًا مِنْ آثَارِ رَبِّه الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَاللَّهَ وَالْعُزَّى أَيَا حَبَرْتُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاطَ الثَّالِثَةِ الْأُخْرَى أَمَنَاطُ دُرِّمَ بَلْ عَلَكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى آيَتَ سُلَيْنارِ نَبي أَوْ آلَ الْجِنِّ كَيْفَ تِلْكَ د ظلمي شوي لا تو د زاد د منات بابا عبادت کوي پاغي باندې د دې ذکر کې قران کریم چې دا عجزږي کوي د دې عبادت م کوي اولاد څوګو امام بوخاري رحمۃ اللہ علیہ اره لیکلی دي چې کان رجلن یا صالحا یلضسوی قال الحجاجي دا یو نیک څلهو چې سطوان به خوشطول حاجانو لا حاجانو به ستوان خوشطول نیک څلهو دارنگی صورت اکاب کے دنیکان و بندیان و عجز ذکر کئی شپارا سمجھ پارا ایک نمبر آت اڤا حسی بالذینا کفرو ان يتخذوا اباء بی ا گمان کی هاګه سان شي گفرې کړی چې نيزی زما بندگان مين دوی به زمانہ اولیا مددګاران ابادی ویلی دانه چی سنمی نه نه ابادی زما عبادت کوي ان اتنا جانمالل کافرین نزلا مونږ تیار کړی جهنم کافرانو لمل مستیا او دا دې تاسو وریو د نن کې یې ورته دا ري سور دي عراق یې الله فرمایي نامه دي پارا 8 نمبر 194 دني کان وبنديانو ان الذین احدثوا من دون الله عبادا امثالكم بشکا کا سانچرا بلتاسو بی دالانا داستازغندی بنیګانی دانی شپوتان دی نه ستازغندی بن دی دی بوتانې رحمت کول ویدیته لوګو ګره چې دا عبادت ویلې نه وکنا پدوهم راو بل املهم ارجمون شون بها اياش تديل ربي كتلو کي پاغي باندي للي شي کوله ام لهم اي دياب بها اياش تديل رلا صناج ام لو کي پاغي باندي د قبر نه پسيني را پازله چې کټ برابر باندي واړي ام لهم عيون يمسرون بها اياش تديل سرغي چيلي دلو کي پاغي باندي ادي گنجوش نشینت بل خبر مرده بيدانت ما چن چن چن چنه چې په کاور کې نه پټ اورتلږي الله وی نی ویني املهم اذان یسمون بها اجته ویل را وګون اچوري تل کی پای باندې ا دې استعمال موتاج دی مړي او ری قولي کو شورا کا کوم ور دوا را او بلې د بري خوندان استازو ثمكيدونی بیا چل جول کوي માતા قلاتن زیرون متا مهلت مراکوي مهلت راته رانه کوي ګوري دا عبادی ذکر کریو دا غیجہ ذکر کری پا مشرکین پہنے بعد صالحین بانے رد کری چی چادنے کانو بندیانو عبادت کرو پا غیر رد کری دارنگی صورت فاتر کی اللہ فرمائی بین لسم حیات تے دوشتہ مزی پارا. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله اي خلق تاسدول محتاجين الله تا والله هو الغني الحميد على غبي برواز تا لشي و دي تاسدول محتاجين الله تا ني كان ان کی ټول لالل کني کان یو دی او کو اولیادی او کو مسلمانان یو کافر دي ټول بغیراله ټول والله هو الغني الحميد والله غابي پرواز طعيله شويره اي شاعي اضحبكم كو غالي لري بكيتاسو وياتي بخلق جديد راب والي نو خلقاء نو بخلق برا والي او دا امام الله رحمت اللعن طلبنا الفقر فاستقبلنا الغناء وطلبن ناسا الغناء فاستقبلهم الفقر منغ فقر اولتا انو اللارا لما داری راکرا او خلق مالداري په زلال نو فقر سره یوځي شو ا مخلوق ای چې ذکر کوي چې ګوره نیکان بنديان دا ټول عاجز دي الله ته سورۃ الانبیاء کې الله فرمایي ولزما جبارا آډ نمبر 83 سورت ای انبیاء آد نمبر تری اسیم اگر ایوب علیہ السلام پیغمبر دے اگر اللہ تا جزی کئی و ایوبا ازنادہ ربا ہوں ایوب علیہ السلام کلاچی اجزی اکڑا راق بلدہ انی مزن یدرو چبی شکار سیدلے مات تگلیب اتل اسکار بیمار دے اللہ تا چرے ہوئی چا دانو بابا لندر اتلے وہان تعالی الرحم الرحیمین اته غورا درهم گونګنی پس جبنا لہو قبل میکته سوال وکشبنا ما به مین درهنه لری میکه چې په دبان تګلیبو الله وی تګلیب لري کړی بل چاته نش لري کوله او نیک بنده همیش په خپل دی نو چاته بس تګلیب ورسې بل چا نو بس تګلیب لري کی نارنګه حضرت یونس علیہ السلام اکورا دمائی پا گرد کرده او دریافت پا ویخ کرده تورا تیارده وزنونی از زحبا مغادبا او یاد کا دمائی والا کلا چلاڑ و غسک اونکی پخ پل قوم دپار در حضا در اقبل پزن نا خیالی وکال لنک درالی چی بران و لپ دبانی پانا دافی الظلمات آج زیو گڑا پت تیارو کی دری تیاری دی یو دا شپی تیارو دا یو ویخ دا او بلد مئی دا گیڑ دا آو تیارو کی وئی اللہ الہ الا انتا آج نشتا جت سرک انکه بیستانان سبحانک پاکی دا تالرادار ایبنا اینی من صالیمین زیم دا اچانا چاس باس نجات درسخ کمی او گراس یونس علیہ السلام الله تعجزی کئی دا دی زمانی مشرکان وئی کشتی پار لگا دو یا لی یا لی دا چکی وئی آ یونس علیہ السلام اگا اللہ تعجزی کئی وئی اب یار پسی ڈول ماں خوی یونس علیہ السلام دو مئی پڑیر کرے چرد داندر یلی چرے اولسے میں زوانا کشتیوی غر کا ایستیرہ ما او باسا اللہ تعجزی کئی فازدہ جب نالاو و نجیناو من الغم اللہ ایمائی سوال قبول کرد و غمنام اخلاص کرم او بل آد نمر نوستی که و زکریہ اذنا دارب بہو یاد که زکریہ علیہ السلام کلاچی حجیزیو گربتا رب, رب بیلات زرنی فردان اے رب زمان مبردی ما تشتور وان تا خیر الواری سینگ تا قورا دا میراسور گون کنائی اللہ تا قورا اگر زکریہ علیہ السلام، اگر کم بابا لطلی دے چمال زوی راکا، کم اطربو لے غوٹی ورکلی دی، چمال زوی راکا، اگر بابا گانو بابا داگر زوی نشتا زکریہ علیہ السلام، اللہ تاجزی و زکریہ ازنادارب بہو، او دارنگی صورت مریم که اللہ فرمائی، شپارس مسیح پارا آت نمبر دو، ذکر و رحمت ربک اهدو ذکریا دا یاد دې درahmat درستان بندق بل د اجیزه کری علی سلامو اذنا ربو کرا چا جزیبرتان ندا انخفیا اجزی پروانه الله تاجزی کوي دوی قال رب اني وهن لازمو وایه بزمای یقینن کمزوری شی ویړو کی زما واشتعل الراس شیبا گردیدلې سر زما د شپینو ولم اكو بيدو اکارت بی شقیا نیمه په توا سابانه ربا نه مراد بدبخت الله بچی منشت واین یجب الموالیا مزه هېګم پوارسان باندې جرس زمان نبی وکانه امرا دی اخره راکی ما داد اقپل درب نو آریسو اللہ آریس را لراکی زکریہ علیہ السلام اللہ تعجیزی کئی چرد دائن نبیلی چی اے زمانگا بابا آدما ما لزوی راکا استادر باد لراغلیم اے زمانگ بابا نوہا استادر باد لراغلیم ما لبچے راکا ننا اللہ تعجیزی کئی دارنگی ان دی صورت کی حاد نمر پند را اللہ اللہ زوی ورک یحیاء السلام او یحیی علیہ السلام عاجزی الله تکای او الله تا عجز دی وسلام علی سلام پای پد باندې یم ولیدا کلج پیدایشی چې کله یحیی علیہ السلام بیرای سلامتیات دی ویل د الله سلامتیات محتاج و یوم یموت کلج بمرې و پدې دی رواه الله ته الله ته محتاج وګوره ایحیا علی السلام ماصوم پیرامبر دی ګنا دی نه کیږي هغه الله ته محتاج دی همدې صورت کې آد نه مرته اندې وګوره عیسی السلام الله ته محتاج والسلام علیه سلام به په ما باندې یوم اولد دو او کله چې بامره ما و او کلا چی با پور تشم جوانده زا آلی که هی سابنو ماریام دا ایسا زوی دا ماریام ده او گور آغا ایسا علیه السلام آغا چانه بچه نیشی چانه تقلیب نیشی لدی کوله او که قینا اللہ زموجه زور کرده آغا ایسا گوری اللہ تا محتاجی ما دارنگی صورت آل امران آد نمبر پین دیمه چی پارا په کال دمه ادم عمران ربي وی خضر عمران هر بزما یې نظر تولګه بشکما من څنګه ستاره پاره ما په بدن آجي ما په ګډوې الله ستاره دین ته پاره بوقفین زیرا لاره کې محرران آزاد آزاد په دې وجه چې د چا طبیعت کې ازادۍ نه غاړه د دین خدمت کول شي وا تقبل مني نکبلی کی زمانہ او بنیاد کی خدا ا توا یو وخته الله ول دی مریم ورکلا هغه الله ته محتاج و امغینا الله داس بهترین انسان پیدا کئ اسلام چا چې د دین بنیاد کی خدا نو سره اغه لا عزت منکې د خورو کی جنند قران درس وروره دې بنیادم چای شه وی د به بنیاد دي شه او الله یې خصادی انلا کان د سميول عليما يا دننتو خاص خاص توريدن کي پوي توريدن کي پوي مور غرا بيبي مور دا لها لا ته محتاج ده سنتي زاه دي بیا فرماي اخر حيات دي د حيات باخره کي وي زكريا عليه السلام आवाज اغم روس قبل بيان نه اديثال اسلام مور غرا انلا يرزق من يشاء بغير یقینن اللہ رب پر گئی چال جو اړ بی زبان او ګرادی سلام مور محتاج دا دیزار اسلام بیا محتاج دا الله دا اسلام پس ولا محتاج آډ نمبر 53 کې ان اللہ ربی و ربکم فعبدوه یقینن اللہ رب مار رستا سندې دا غی عبادت وکې آذا صراط مستقيم دا نو یوه چیز مې بعده وکې دا غ ها دا سرات و دا دنی غلارا دا نی غلار دا دا اللہ عبادتو کئی دارنی سورت فرقان آد نمبر تین اطلاع سمجی پارا سر دی پرکان اتلسه ماندی بارا اعد نمبر 3 دا پرون امبیا نشو یو مصالحې پکې بیانولا که تاسو یاري چیرته تصرفه رات کاو او دی کې بله مصالحه دا هغه پکې نن بیانېږي چې نه ګانو باندې نه ذکر وَتَخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً وَيُوَلِّي قَلْبُهُمْ بِالضَّلَالَةِ نُورٌ مُدَّتْ غَارًا نُورٌ مُدَّتْ غَارًا يُوَلِّي مِكَان بَنِيَان لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا مِش پېدا کولای شي او هغوی خلقون اَجِ پېرا ګړې شي داني کان بَنِيَان پېرا وَلَا يَمْلِكُونَ لري د نیکان بانجان ځان نظر نشیل لري کوله ولا نفان په دی رسولو ولا يم لګو نه موتان وا در نه ولا حيات ولا نشورا اونه ده ګوند اونه ده پاتې دوه قبر نا دا یې کارا د نشته اول کوي مشرکین به له یاد صالحین باندې رات کوو داغه سورۃ الصفات درشته مصیبار 8 نمبر 75 نو عليه سلام دوورا هغه ما ته اجي ذکرې دا هغه ما ته پريحات کړې وې ولا قد نادانا نوح فلنهم المجيبون سلام आवाज کوي مونږ ته اجي ذکرې وا مونږ ته نو عليه سلام نو صح قبل قبل ذنو علی السلام اجزی ماوری دلدا الله ما قبول کړه ونجینا دا او خلاص میګدلره وااله من الکرب لزیما اوال د دد مصیبت وینا سیلابونه رااله او طوفانونه رااله ټول قومه تباش نو علی السلام الله بچو الله ورخلاصي ورکو ایږي ذکر کو د نیکانو باندې یانو چې ورنیکان دا باندې دان ټول الله ته محتاج دي او قران د دینه ډک دی کله مونږ نه پاره یو څو ایا دنه پېښ کاو ذېم قسم مشرکین به او د عبادت وکاو دا هغه دا په سجدی به له کولی نور سپوږمۍ او ستورو دا زابین مداخله کا په دې زمانہ کې دا قسم مشرکین نشته او شرک هي پوځي تاریخې بدللا هغه دا چې دا ټوله دنیا قسمتونه د اخبار په یو ګډ کې به راجمه کړي نجوميان دا ایم پلان یې اجنومي او ایم پلان یې دا نه نجوميان او هغه ټوله دنیا قسمتونه د اخبار په یو باندې یو ګډ کې به راجمه کړي یلی بی ټی وی ګټه وی چې تا داس مذر آ عمل څنګه ته کو کولاوي او تا د ريقي وسم کوي امیشر په داخله کو شپه کور زیلو ذلیل خلک دي دانه جونيان اباد خلک په اپدي صورت د پیرواله غنو او وی چې زما سیاره کې دا خبره را او زما سیاره کې دا وی او دې پلان یې سیاري سره پلانې انسان په راشه وي و مشهور یعزیدان ابن الحسم آغا فرمان راغوه دمره پا تیزه باندراخی جی آدانور چی سلی ور تحیرانی گی زگا دا پا دمره اندازه که چی دالاز دلیزمه که چت دیوچت کیا بیه کی ده پا اندازه که دو نیم زره میلا رفتار که ده دمره تیزه باندرانی نچی دو نیم زره میلا که پا دمره ورخی دا رفتار کهی نو دا انسان پیدایش پا کم وقتی شویده مکمی سیاری سر شویده دا دروغو یا دزان طریقی جوڑی کریدیم تا دبر زن نجوم و لست تدری و رب نجم یفع لما یوریدو او دا دزان خبری جوڑی کریدی پا سور که سور چکا دا سور آغا ربو اغا پارس پویگی سور پیس نپویگی زما استاد مخترم اللام محمد طیب طایری اوی فرماهل و یو ذلی شیخ القرآن نحمد العالم او دلتا نیرونا کنستیشو نیرونا جولی دل او پای کسی قبرون را اواتل جی قبرون را اواتل نو پری قبرونو کی نیغ ناشتی دا ملی یو ترد دم دی کٹو و براتر او بل ترد دم او شمال ترد تیمخ دی دی ترد مخ دی نو خلق کاریان دی انگریزان مولغازی دیر خلق او دا تحقیقات کئی سو قوي دا يهوديان بي سو قوي نسوارا دي ويس فتا ورتانا لگه دا يو ظل شيخ القرآن رحمد الله عليه فوقباني سادر او لو رواشو او وخولويتو سپنا توپايا پسر دا سادر سره ورواان دي جسنگا لارو ناووی دا تحقیقات كي سو قوي يهوديان بي سو قوي نسوارا دي نو شيخ رحمد الله عليه ورتو ويلي ويدانا يهود يون نسوارا اوی زکا بیت المقدس اغا پا ترس بانده ده اغا شمال طرف دنه ده اغوی اریان شروع اغوی تم پتاوه چه بیت المقدس خورشتی ها پا ترس بانده ده دا سنگه چلده دبانی خودو که که دل اغوی چه کنی داز میدار سره ځکه لور و ساداری پوگه ده او مولیانه ده زکا مولیان خو گلاپی اکثر زان جوڑ که نه چه کمه ده کمال خلقی او ده چان اللہ ده دین خدمت اگر کار څنګه داتا جمیه واکه ولا فروان کوي اونو دا سوق دي نو شیخ رحمت الله له ورته او فرمال چې دا سابين دي کواکي پرز دي دستور ستوري عبادت کوو خود به شماري ترته د غوی عبادت کوو او هغه ترته د آدادی درهیم السلام د قوم مشرکین دي دا نه پنځه ذره کالم وخت نه خلک ګرځوي او وي زړه در قلمونه را واغ سل کاپي چې شورو یا کلې کلہ لیکلې او شیخ رحمت الله له ورته ټول تاریخ ویلي اغه ورته بیا بیاوی داخله کژم نه پوی دي صحودی تاسو کې دی خلقږي زکه زمونږ باندې بوز او یونیورسيټي کې به موږ ته لیکچر راکې او موږ ته وډیر څه تحقیق بیان کې پلانې دا چل بږي شیخ رحمت الله له ورته وی د قوم کې الله پیدا کړل د دې ته بران الله کوي زما دوي ته مسله کوم دوی ته زتا سره نظم د امام د شيخ القران رحمت الله علی اخلاصو چې خپل قوم د دین بیان کړ او ټول دنیا ته توحید چې راو رسيده قوم کې هغه مساله بیان کړې و او دنیا کې بګردې دو پیاده پیاده بګردې دو زال سره به ډوډې د درې رضاښت او دنیا ته دا هغه چې راو رسيده نن چې سوګ خدای ته یو وينو یدا پنځپيري نه د پنځېږي چې د دارو لپاره مشرک پ نه کی ګونګاران ته و مشرک با پکینی چرتا ا مشرکین با پکینی دا کاکه پرسو ادا ترت عبادت کین نن سبا مغزڑی پڈای گانی شکی می پادیشوی تاسو ورتہ شی اج یکر ویدی ترت مسکی کوی گورے زلا قبلہ لا دیکھوا دا له صاحبین و قبلہ دا اغه دنوار ستور و اسبو می عبادت چی بکاو نیدیش شمالی ترت و سپیمه و غذوی او ترت طرف دکان ایمه تو کای دخپلہ قبلہ قدر نه کیو دا ریقدر اللہ دیج ذکر کر کے تے نور ستور اس بوگ میں چلا ٹول اللہ تاجز دی اول فی ابراہیم علیہ السلام رد کرے ہو سورۃ انعام کی اللہ فرمائی اج نمبر 74 و ایز قال ابراهیم اولی ابی کلاچیو ابراهیم علیه سلام بلبلارتان آزرا آزر تا حضرت تخید واسنا من آلی هام اینی ویلی تاسنا شکلی جو سید نیکان و بندیانو پخدای توب سراین نی علاکان زخیمتات زین و تال را و قومکا استا قوم تیز والعالم مبین بگم را ایخ کارکی دارنګي خدای له موږ ایبراهیم علیه السلام ته ملکو د سماوات او الارض سلطنت د اسمان او د زمکو ولیاکو منا المؤمنین ډېر پاره چې یقین کوونکو نه فلم جناله